Зачарована. Його манери відрізнялися особливою грацією. Він був дуже привітний до нас і змусив нас залишатися у нього досить довго. Проводжаючи нас своїм маєтком, він показував, де вже зробив, де передбачав зробити поліпшення. І говорив про все це з таким зневажанням до місцевих труднощів та витрат, що якби він був принцем із казок, то і тоді не міг би говорити вільніше. Для мене він був більше, ніж привабливий. Він часто звертався до мене з розмовою, знижуючи при цьому голос і близько нахиляючись до мене. Він кидав на мене такі погляди, від яких тремтіли всі мої нерви і кожна фібра. Я помітила, що ця увага турбувала мого батька, і коли ми попрощалися, я спитала, чи сподобався йому наш новий сусід. Не дуже, Лізі, відповів він серйозно і майже невдоволено, ніби він помітив слабкість, яку я сама ледве усвідомлювала в собі. Мені здавалося в той час, що мій батько був і суворий, і несправедливий. У містерові Феліксові не було нічого явно поганого, тому мій батько не міг виявляти недовіру та підозру, не порушуючи умов світської пристойності. До того ж, мій добрий батько був справжній джентльмен. І не дозволив би собі неввічливості навіть перед ворогом Тому ми дуже часто бачилися з іноземцем Який поставив себе в нашому домі на дружню ногу Він, так би мовити, силою оволодів симпатіями батька та Люсі Ні батько, ні Люсі не любили його Але не могли відмовити йому в гостинності він мав такий дивовижний такт, що відмовити йому в домі не наважився б навіть найгрубіший і найсуворіший чоловік. Під його впливом я поступово ставала зовсім іншою істотою. В одному лише відношенні я була щасливіша, ніж раніше. Мене покинули і голос, і невидимий образ» які не відставали від мене ні на хвилину. Відтоді, як я познайомилася з Феліксом, неприємне переслідування припинилося. Дійсність поглинула свою тінь, але ні в якому іншому відношенні вплив цієї людини не був для мене благотворним». Пам'ятаю, я часто помічала в собі роздратованість, коли Фелікса не було поруч. У домі мені нічого не подобалося. Після розкоші та близько його будинку все здавалося мені порожнім і незначним, старим і бідним. Навіть найласкавіші дотики рідних і подруг мого дитинства були для мене нудними і ненависними. Все, крім Люсі, втратило свою чарівність. Їй я була вірна, як і раніше. Щодо неї я не змінилася. Але її вплив на мене перебував у якомусь дивному, дивовижному конфлікті з впливом Фелікса. При ньому я відчувала, що мене несла течія якогось потоку. Його слова звучали якоюсь таємничістю і викликали трепет у всьому моєму організмі коли я слухала його перед моєю уявою проносилися світи які до того не відкривалися мені проносилися як чарівні сади з арабських казок коли я поверталася до моєї чарівної сестри Її світлі погляди і святий вогонь, що горів у глибині її очей, її ніжний голос, який говорив про священні радощі неба і швидкоплинність земних задоволень, нагадували і пробуджували в мені колишнє моє існування. Повертали мене в те положення, в якому я провела щасливі роки, але ці ворожі впливи, майже вбивали мене. Здавалося, вони розривали на частини мою душу і розділяли моє життя на дві частини. Тому я і була сумна. Сумніша, ніж можна було очікувати від такої веселої та безтурботної дівчини, якою я була того часу. Невдоволення мого батька до Фелікса зростало з кожним днем. А Люсі, яка за своє життя не сказала жодного суворого слова, з першого разу відмовилася допустити думку про його добрі якості або погодитися, що він має хоча б найменше право на похвалу. «Вона ніжно і пристрасно благала мене, як мати благає заблудлу дитину, зупинитися, поки є час» і повернутися в обійми тих, хто щиро любив мене. «Твоя душа, Лізі, для нас уже більше не існує», – говорила вона. «Від любові, якою ти колись обдаровувала нас, залишається тепер лише тінь. Але одне слово, один погляд Фелікса, і я забувала всі умовляння і всі благання тієї, яка до цього часу була моїм ідолом і законом. Нарешті, мій батько рішуче заборонив мені бачитися з Феліксом. Ця заборона здалася мені смертним вироком. Даремно я плакала і благала. Даремно давала я повну свободу моїм думкам і дозволяла собі вимовляти слова, які б ніколи не мали западати в моє серце. Даремно, мій батько був невблаганним. Одного разу я сиділа у вітальні. Раптово і без найменшого шуму поруч зі мною з'явився Фелікс. Він не входив у двері, які були прямо переді мною. Вікна вітальні були зачинені. Упевнена, що він не ховався у вітальні заздалегідь, я ніколи не могла пояснити собі цю раптову появу. «Ваш батько, Лізі, казав про мене?» – спитав він з виразною усмішкою. Я мовчала. «І заборонив вам бачитися зі мною?» – продовжив він. «Так», – відповіла я, змушена відповідати силою, що перевершувала мою волю. «І ви маєте намір підкорятися?» «Ні», – сказала я тим же тоном, ніби говорила у вісні. Він знову усміхнувся. На кого він був схожий при цій усмішці, я не могла пригадати, але знала, що він мав схожість з людиною, яку я десь бачила» з обличчям, що з'являлося в моїй пам'яті, але здавалося, як у туманній віддаленості, не наближаючись на таку відстань, щоб можна було визначити його ось точністю. «Ви маєте рацію, Лізі», – сказав він. «Є зв'язки сильніші за батьківську владу, зв'язки, яких жодна людина не має права, не має сили розірвати». Прийдіть завтра о півдні в нижній провулок, ми поговоримо про це детальніше. Він говорив це не тоном благання і не тоном закоханого. Це був просто наказ, не супроводжуваний ні ніжним словом, ні ніжним поглядом. Він навіть жодного разу не сказав, що любить мене. Жодного разу. Здавалося, це почуття було так добре зрозуміло нам обом, що не потребувало жодних запевнень. Я відповіла ствердно і закрила обличчя руками. Я хотіла сховатися від совісті, яка докоряла мені за цю першу непокору батькові. Коли я підняла голову, Фелікса вже не було. Він пішов так само таємниче, як і з'явився. Не було чути навіть найменшого шелесту кроків. Наступного дня ми зустрілися. Це була вже не перша така зустріч. З дня на день за його наказом я таємно виходила з дому, щоб прогулятися з ним у нижньому провулку, який за чутками відвідували привиди і тому завжди був безлюдний. Там ми гуляли або сиділи під засохлим в'язом і розмовляли годинами. Але в його розмовах я не все розуміла. У його словах, у тоні його голосу відбивалося якесь величчя і таємничість, які брали гору над моїм розумом, але не просвіщали його викликали в душі моїй швидше збентеження, ніж переконання. Дома я вигадувала якісь причини моїм тривалим відлучкам. Фелікс наказував говорити, що я була у вдови тот сліпою старенької, і читала їй Біблію. І я корилася. Хоча, кажучи це, я відчувала, з яким сумним виразом Люсі дивилася на мене. Я чула її тиху молитву про прощення моїх гріхів. Люсі захворіла з появою квітів і літнього сонця. Її життя в'януло помітніше і помітніше. Я вже пізніше дізналася, що не хвороба, а горе вбивало її. Вид невимовного страждання, відбитого на її обличчі, на все моє життя залишився зі мною. Причиною цього страждання була я, яка мала б померти замість неї, але навіть її хвороба не могла зупинити мене. Час від часу я доглядала за нею. Як і раніше з ніжністю і любов'ю сестри Але іноді на кілька годин покидала її В довгі літні дні, щоб прогулятися в нижньому провулку І подихати у створеному мною світі поезії Та пристрасного кохання Повертаючись додому, я часто заставала свою сестру в сльозах І знала, що вона плаче за мною за тією, яка колись віддала їй своє життя, щоб тільки позбавити сестру від хвилинної печалі. Я кидалася перед нею на коліна, мучена соромом і каяттям. Я обіцяла їй з настанням ранку почати своє виправлення. Клялася докласти всіх зусиль, щоб звільнитися від чарівної сили, під впливом якої перебувала. Але настання ранку знову підкоряло мене тому ж зачаруванню і змушувало забувати всі мої обіцянки та клятви. Нарешті Фелікс сказав мені, що я повинна втекти з ним, що я повинна покинути батьківський дім, що я належу йому і тільки йому, і що я не можу змінити приречення долі, що я призначена йому, а він мені, і що я повинна виконати закон, накреслений зірками на небі. Я противилася цьому. Я говорила про гнів батька і про хворобу сестри. Я благала його не змушувати мене до такої жахливої згоди і при згасаючих променях осіннього сонця Просила його відкласти це ще на деякий час Того дня я не погодилася на його пропозицію Не погодилася і на інший день Не погоджувалася протягом багатьох наступних днів Нарешті він переміг мене Я погодилася, і він поцілував шарф, який я носила на шиї до цієї хвилини він не торкався губами навіть до моєї руки. Я погодилася покинути сестру, яка, як мені було добре відомо, вмирала. Я погодилася покинути батька, все життя якого було присвячене любові та турботі про дітей. Я вирішила зганьбити наше ім'я, не заплюмоване до того часу. Я погодилася проміняти всіх, хто любив мене, всіх, кого любила я, на чужоземця. До втечі все було готово, навіть суцільні маси хмар свинцевого кольору і завиваючи вітер – ці належні супутники зла і відчаю моєї душі. Того дня Люсі стало гірше. Але якби я знала, що, покидаючи її, я йду на вірну смерть, і тоді б я не зупинилася. Якби голос Фелікса покликав мене на ешафот, я б пішла обов'язково. Втеча була призначена на північ першого листопада. Я поцілувала сплячу сестру. Вона була в гарячці. Схопивши мене за руку, Люсі голосно скрикнула. «Лізі! Лізі, повернися!» Але чарівна сила тягнула мене, і я вийшла з кімнати, продовжувана слабким криком. «Не ходи! Не ходи, Лізі! Повернися до мене!» Мені належало вийти з дому через велику, стару, відвідувану привидами кімнату про яку я говорила на початку розповіді, і під вікнами якої чекав мене Фелікс. Невдовзі після півночі я відкрила двері. Цього разу холод, вогкість і темрява забрали у мене дух. Розбите дзеркало, як і раніше, стояло посередині. Проходячи повз, я механічно глянула на нього. Тільки тоді я згадала, що рівно рік минув з того часу, коли я, ворожачі, дивилася в нього. Як і тоді, кімната, яка була так смертельно безмовна, наповнилася звуками, які я чула раніше. Розмахування крил і незліченна кількість шепочучих голосів текли навколо мене. І знову я побачила в дзеркалі те саме обличчя, яке бачила раніше. Побачила ту ж саму посмішку, що тепер виражала якесь торжество, Той самий пекучий погляд вогняних очей, низький лоб і чорне, як смола волосся. Все було там. Все, що я бачила під час гадання і поряд з ним. З дзеркала на мене дивився Фелікс. Коли я обернулася поговорити з ним, кімната була порожня. Жодної живої душі в ній не було. Звуків лише було чути, тихий сміх, шепіт віддалених голосів і розмахування крил. Слідом за цим почувся стук у вікно і разом з ним голос Фелікса. «Пора, Лізі, пора!» Я через силу ледь-ледь могла підійти до вікна. І в той момент, коли моя рука хотіла відкрити його, між ним і мною опинилася бліда фігура в білому одязі. Її обличчя було біліше полотна, що обгортало її стан». Її волосся спадало на груди, і блакитні очі пильно і сумно дивилися в мої очі. Вона мовчала, а між тим здавалося, ніби з її уст лився цілий потік ніжних почуттів і молінь, ніби я чула слова безсмертної любові. Це була Люсі. Вона стояла переді мною в цьому жорстокому північному холоді, щоб врятувати мене. Вона жертвувала своїм життям. Фелікс знову нетерпляче покликав мене. При цьому поклику фігура повернулася і, віддаляючись, манила мене. Манила мене ніжно, з любов'ю, з благанням, і потім поступово зникла». На башті пробило пів на першу. Я стрім голов побігла з жахливої кімнати до кімнати сестри. Я знайшла її мертвою на підлозі. Її волосся було розпущене на грудях, і одна рука мала положення, ніби Люсі в момент смерті благала когось і манила до себе. На інший день Фелікс зник разом з усією своєю свитою, а Грінгау знову перетворився на руїни. Ніхто не знав, куди він поїхав, як ніхто не знав, звідки він приїхав. Тепер я думаю, чи не був це хитрий авантюрист, який почув про багатство мого батька, і, помітивши мій слабкий і мрійливий характер, почав діяти на нього для досягнення своєї мети. Я знаю тільки, що відлетіла душа моєї сестри, врятувала мене від загибелі, і що Люсі померла, щоб врятувати мене. Вона все бачила і знала. І для мого порятунку, жертвуючи собою, Здійснила останній і високий подвиг. Вона померла рівно опів на першу, і опів на першу з'явилася мені, не дозволивши мені здійснити ганебний вчинок. Ось причина, чому я не була одружена, і чому канун дня всіх святих я проводжу в молитві біля могили сестри. Я розповіла вам цю історію сьогодні, перечуваючи, що мені не дожити до останнього дня жовтня, і що перш ніж з'являться на землі яскраві зимові зірки, я спочиватиму в могилі.